Ja Megaman estää hänen aikeensa tuhoamalla kahdeksan tämmöstä robotmasteriä, eli tota, robottivastustaja, että robottivastustajaa. Aina... Robottivastustaja, joilla osalla on aika hintahtava nimi. Woodman. Topman. Kyllä, mutta on anne, vähän mä nyt kyllä tällä Miten Topman on hinta? Sorry, mä en niin kuin... No Topman on sillä tavalla hintahtavaa, että homokulttuurissa on tällaiset termit kuin top ja bottom. Ahaa. Eli top on tämä joka tuuppaa ja bottom on se tyydenpuri niin sillä tavalla tyydenpuri. se on vähän hintahtavaa. Ei okay. muuten. Sori, mä en ole tarpeeksi Syvällä. Vaikka Vaikka minulle kyllä kerrottiin, että olen pornon näköinen.